«З якого це диво йому заминулося допомагати тобі грошима? «Ага, мовчиш? ж би й воно!» Оля підсвідомо відчувала, що Жанна має рацію, тож не знайшла, що відповісти, і присоромлена попленталася за партнеркою до метро. «Ну що, де поговоримо? Зайдемо в кафе чи повернемось до тебе?» Жанна нібито і забула про недавню сутичку. Краще до мене. Оля, ладно, була спокутувати свою провину не однією банкою варення, але Жанна, глянувши на годинник і на миті замислившись, рушила до Макдональдсу. Давай тут, а потім вже вирішимо, куди далі. Щоб деревно місту не кружляти. Оля не взяла нічого, крім коктейлю, і, згадавши про фінансове становище нової подруги, похаплого вигукнула. «Я пригощаю». Жанна, не заперечуючи, вхопила подвійну порцію смаженої картоплі і, вмостившись за столиком, заходилася на минати. Дивуючись, як їй вдалося зберегти струнку фігуру, Оля потроху смолила коктейль, Чемно відводячи погляд Від зголоднілої компаньонки, А та, помітивши таку делікатність, Усміхнулася. Це тому, що я звикла Найдатися наперед, Особливо, коли мене пригощають. Знаю, що це шкодить фігурі, Але відколи мене полишив ясик, Я звикла економити на їжі І користуватися нагодою Наїстися до схочу за чужий рахунок. Отакий От він був, Твій коханий чоловік запхав дружину з маленькою дитиною в готельку, спустив гроші, які отримав за мою квартиру, а потім несподівано покинув нас, подавши на розлучення. Жанна сумно зітхнула і відсунула тацю. До речі, можу розповісти одну повчальну історію про нашого спільного знайомого Вітюню Стеценк. Відчуваю, що буде цікаво. Оля, трохи підлещувалась, радіючи, що конфлікт вичерпано. Не знаю, де там ясок його надибав, здається, на Польщу разом моталися. Але відтоді, як вони злигалися, мого чоловіка наче підмінили. Наш вітьох був тоді одружений з якоюсь забитої сільською дівчиною. У них навіть дитина народилася, але хлопчик захворів на поліоміеліт – Почалися проблеми, і татусь дреминув від сім'ї світ за очі. Жанна зловтішно всміхнулася, розуміючи, наскільки очевидна аналогія з учинком Ясика. Дружина на силу розшукала його, а Вітьок випери із-за двері, пред'явивши довідку, ніби він офіційно безробітний, отже не може їй матеріально допомагати. «А ти кажеш, нормальна людина» а якщо він власного сина не пожалів, то чого йому до тебе так сердечно ставитись? Я ж не знала. Пробач. Оля винувато закліпала очима. Але я не про це хотіла тобі розповісти. Жанна нетерпляче відмахнулася. І навіть не про те, як наш приятель кидав у шоптурах запакованих панночок, спочатку розводивши їх на палке кохання, а потім по приїзді виманюючи або просто крадучи всі їхні бабки. Я хотіла, щоб ти знала, чому ми з Ясиком розлучились. Я Віктора ненавиджу донестями, ненавиджу за те, що мій чоловік колись розповів, хто саме наштовхнув його на думку про розлучення. Стеценко переконав, що позбавившись баласту, наш нарцис легко влаштує своє життя, спритно заскочивши на шию якийсь запакованій курві зі зв'язками. Запала мовчанка, і Оля теж несподівано відчула гостру антипатію до Віктора. Отак-то лялю. Жанна пішла на нову порцію картоплі, а повернувшись, повела далі. Тепер до наших баранів. Отже, першого... Піддозрювного ми вже маємо. І цілком можливо, що він буде і єдиним. Коли так, то що ж тепер робити –